11. fejezet A kecskeméti méti Mafia per Hogy miért kerültünk célkeresztbe? Azért, mert a 90-es évek elejétől egészen, mondhatnám mostanáig, a rendőrségnek és a médiának is jól jöttünk. A kontikárt meg az energolt mindig elő lehetett venni a két széget egybemosva gátlás nélkül lehetett bűnszervezetekről papolni, egy szóval a politikánál és az újságíróknál is kéznél voltunk. Nem mondom, hogy időnként nem volt alapja annak, hogy velünk foglalkozzanak, mert ugye volt a kontikár rentekárban a Svarc gyilkosság, császárt a kontikár presszújában szúrták le, és ahogy a tanúcímű filmben mondták, velünk akartak példát statuálni. Például 97-ben az első olajügynél az új rendőrségi vezetők köztük az alkoholista kisernővel, a KBI főnökével produkálni akartak. Nem mondom azt, hogy makulátlanok voltunk, a gazdasági, pénzügyi dolgainkért is el lehetett volna minket ítélni, de az emberülés kísérlete ráadásul bűnszervezetben elkövetve az bohózat volna, ha a végén személy szerint nem kapok 12 évet. 2017. augusztus 31-e 168 óra 2004. augusztus 4-én a déli órákban egy kecskeméti bevásárlóközpontnál lévő benzinkút parkolójában kommandósok fogtak közre két autót és három férfit megbilincseltek. Az egyik autó csomagtartójában hat fegyvert és több mint száz lőszer találtak. Néhány perccel később a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egy már régóta megfigyelés alatt álló egykori Délszláv Zsoldos, Szlobodán Sztojánovics magyarországi telefonhívását rögzítette. A fővárosi alvilág legbefolyásosabb csoportjának egyik tagját hívta fel, és azt mondta neki, valami nincs rendben, senki nem veszi fel, a kicsi ki van kapcsolva. A hívott férfi néhány perc múlva visszahívta Sztojánovicsot, és csak annyit mondott neki, Senki nem veszi fel, lebuktak. Jól nézünk ki. Még ugyanezen a napon az egykori Kontikár energócsoport csoport tagjai, a későbbi Kecskeméti mafia per fővádlótjai Budapesten az érdekeltségükben lévő törsejükön a belvárosi zsiráf találkoztak, hogy megbeszéljék a lebukás utáni teendőket. A cél az volt, hogy Kecskemétről azonnal a fővárosba helyeztessék át az ügyet, mert ha bárki Pesten a rendőrség által bajba kerül, akkor az fél éven belül kint van. Ebből az ügyből is mindenkit ki tudunk hozni, hangzott el az alvilági vezetőségi ülésen. Nem sikerült nekik. Sőt, néhány héten belül a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai letartóztatták a csoport fejét, az 50 éves Radnai Lászlót, valamint Mészáros Pétert, Csüllög Zsigmondot, Ferencsik Attillát és az akkor 27 éves Molnár Richardot, akiket több szerbel együtt már régóta megfigyeltek. Utóbb az is kiderült, épp a kiváló fővárosi belügyes kapcsolatrendszerük és pénzügyi hatalmuk miatt helyezték át a hatóságok az ügyet vidékre úgy, hogy a Budapestre tartó fegyverszállítmányt tudatosan buktatták le Kecskeméten. Így az egész eljárást az elkövetés helyén illetékes ügyészség felügyelhette és a helyi bíróság tárgyalhatta. Azt, hogy a fővárosi rendőrséggel való kapcsolatra vonatkozó kijelentés nem puszta hencegés volt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 90-es évek legnagyobb illegális gázolajforgalmazó cégének, az Energolertének 1997-ben kezdődött büntetőügyében, amelyben Radnai, Csüllög és Ferencsik is vádlott volt, akkor még meg sem született az elsőfokú ítélet. Miközben ezek a nevek rendre felmerültek a felderítetlen robbantásos merényletek és leszámolások aktáiban is. A kecskemétel lekapcsolt fegyverszállítmány már nem az első volt, amely akkor tájt átjött a szerb zöld határon. Korábban távcsöves fegyverek, kalasnyikovok, skorpiógépisztolyok, gránátok is érkeztek. Mire kellett az arzenál? Sztoljánovics egyik telefonbeszélgetése szerint, a főnökömnek tartoznak kb. 800 millióval. Dollárral. És most a főnök el kell tegye lábalól azt a szemét, aki az adóst védi, mert akkor az, aki tartozik, védelem nélkül marad. Hozzátette, akkor mindent be fogunk gyűjteni, ennek van úgy 7-8 kereskedése, ahol autó van. Egy rákövetkező beszélgetésben pedig Stojanovics úgy fogalmazott, hogy nem sokára nem lesz egy személy itt, ezt az oroszokkal intézik, és akkor mi ellenőrzünk mindent. Minden, ami az övé volt, a miénk lesz. Sztoljanovics főnöke Radnai volt, aki a vezetőséggel együtt elhatározta, hogy a belvárosi üzletek és szórakozóhelyek után átveszi az irányítást a Balaton északi partján is, amely T. Tibor felügyelete alá tartozott. Az emberülésben az orosz alvilág segített volna. A bérgyilkosság helyszínéül a Balaton-Füredi Galéria diszkút, illetve egy helyi útkereszteződést jelöltek ki, ahol motorkerékpárról nyitottak volna tüzet. A megbízás végrehajtásának végső időpontja 2004. szeptember 17-e volt, de addigra mindenkit letartóztattak. A Balaton északi partján üzleti érdekeltségekkel rendelkező T. Tibor mellett a fővárosi északai élet néhány más alakja is szerepelt a likvidálási listán, a fegyverek a leszámolásban érintett vezérek testtörségének megfékezésére kellettek volna, derült ki a nyomozás során. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a csoportot bűnszervezetnek minősítette, amelynek illegális tevékenysége felölelte, elsősorban Budapest területén, a kábítószerkereskedelmet, a prostitúciós tevékenység ellenőrzését, Továbbá a vendéglátó helyektől, taxisoktól, esetenként gazdasági bűncselekményeket elkövető kívülálló személyektől védelmi pénzek szedését, áll az úgynevezett maffia per vádiratában. Ennek a bűnszervezetnek a katonája és az ügy ötödrendű vádlottja volt a Dózsa-György úti halálos baleset okozásával gyanúsított molnári hárd. Az ügyészség szerint az ő feladata volt az alvilági leszámoláshoz szükséges, az országban még nem használt nyilvántartásban nem szereplő fegyverek, valamint a merénylethez szükséges motorkerékpár beszerzése. A vádirat szerint Ricsi ellenőrzése alattá több budapesti és balatonparti szórakozóhely, így egyebek mellett a budapesti Nirvána és a siófoki Pipacs Bár, Továbbá a vádlott ezen túlmenően a bűnszervezet érdekében szükséges erőszakos fellépést igénylő feladatokat koordinálta. A gyanúsította kecskeméten előzetes letartóztatásuk ideje alatt sem veszítették el a magabiztosságukat. Mindvégig éreztették fővárosi hatalmukat. Nem egy börtönőr ellen indult fegyelmi eljárás, miután megpróbálták lekenyerezni őket a csoporttagjai, de megfenyegették az ügyészeket és az eljáró bírót is. Nekik valamint családtagjaiknak a per során külön védelmet biztosítottak. Molnár kitűnt a sorból. Előzetes letartóztatása alatt leveleket írkált a börtönből, tovább szervezte a védelmi pénzek beszedését, mintha mi sem történt volna. Utasította az ügyvédeket is, egy számára kedvező, a szabadlábra helyezését alátámasztó orvosi szakvélemény beszerzésére, valamint megüzente a szerbeknek, hogy vigyék el a balhét, mert akkor ő, radnai és a többi főkolompos megúszhatják a büntetési tételt meg bűnszervezeti minősítést. A konkurens alvilági kis csoportokat pedig a következőre figyelmeztette. Ne érezzétek azt, hogy meggyengültünk. A nyomozó iroda lemásolta a leveleket és követte útjukat, így kerültek a per anyagai közé. A szerbek nem tették meg azt a szívességet, hogy elvigyék a balhét. Inkább vádalkot kötöttek az ügyészséggel, és a lehallgatások a lefoglalt fegyverek mellett, amelyeken Molnár DNS-ét is kimutatták, kulcsfontosságú vallomásokat tettek. Stojanovics vallomásában a T. Tibor elleni merénylet előkészülete mellett felidézte az Aranykéz utcai robbantást, valamint Fenyő János média cézár meggyilkolásának körülményeit is. Azt állította, mindkettő radnaihoz és köréhez kötődik. Stojanovic vallomástétele étele után megszökött a házi őrizetből, majd néhány évvel később a nyílt utcán lőtték le Szerbiában. Az ítéletet 2006. április 13-án hirdették ki Kecskeméten. Bűnszervezett tagjaként elkövetett emberülés előkészülete és folytatólagos fegyvercsempészet büntettéért, radnai László 12 év, Mészáros Péter 10 év, Csüllög Zsigmondot 5 év, Ferencsik Attillát 6 év, Molnár Ihárdot 8 év kedvezmények nélküli fegyházra ítélték. A szegedi ítélőtábla az elsőfokú ítéletet 2006. október 6-án helyben hagyta. Radnai azt állította, hogy politikai koncepciós peráldozata, mert lényegében ő dolgozta ki a gépjárművek eredetvizsgálati rendszerét, ami milliárdos üzlet, Ám a regnáló kormány ezt a tőle. 2012-ben aztán radnai büntetését megszakították, aminek az volt az ára, hogy lényegében fel kellett mondania a baloldallal összekötött Portik Tamás tárgyalásán mindazt, amit korábban az ő fejére olvastak a kecskeméti maffia perben. Portikot végül nagyrészt a radnai csoport vallomásai alapján ítélték el, így a Fidesz kormány kijelenthette, hivatalosan is megoldotta a 90-es évek leszámolásainak és a jobboldali pártszékházak körüli robbantások rejtéjét, még ha az igazság ennél jóval bonyolultabb is. Molnár Rihárd, aki szervezetében kokainnal a Dózsa-György úton luxus autójával jogosítvány nélkül halálos balesetet okozott házi őrizetben védekezik. Radnai úr, mielőtt a részletekkel foglalkoznánk, szeretném, ha néhány számomra fontosnak tűnő megállapítást kommentálna. Mi a véleménye arról, hogy 2004. augusztus 4-én, tudva a kecskeméti történésekről, az újságíró úgy fogalmaz, hogy az egykori kontikár energolcsoport tagjai találkoztak, hogy megbeszéljék a lebukás utáni teendőket? Ez két külön történet, illetve szervezet. Abszolút megalapozatlan az egybemosása. A kontikár autóforgalmazással foglalkozott, az energol olajjal. A kettőnek semmi köze nem volt egymáshoz. Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kontikár ellen soha semmilyen büntető eljárás nem volt. A Budapestre tartó fegyverszállítmányt tudatosan mugtatták le Kecskeméten. Az újságíró szerint... Így az egész eljárást az elkövetés helyén illetékes ügyészség felügyelhette és a helyi bíróság tárgyalta. Ezzel a megállapítással, illetve következtetéssel több probléma is van. Az alkori büntetőeljárási törvény szerint egy bűncselekmény esetén az döntött, hogy területileg hol történt meg maga a bűncselekmény. Számításba kellett venni adott esetben az elkövetők állandó lakhelyét is. Kecskemét azért sem jöhetett volna szóba, mert a fegyvereket a szerb-magyar határon hozták át, és így ott valósult meg a fegyvercsempészet, mint büntetőjogi tényállás, az állítólagos elkövetők állandó lakhelye pedig Budapest. Egyébként pedig nem csak az ügyvédeink, de maga a bíróság sem állította azt, hogy az elfogás helyszíne döntő lenne az illetékesség tekintetében. Az újságíró tényként írja, hogy Szvobodán Sztojanovic, az a bizonyos egykori Délszláv Zsoldos főnöke, radnai volt. Szvobodán Sztojanovic kamasz kiskölyök volt a Délszláv háború idején, szó sincs arról, hogy harcos vagy Zsoldos lett volna. Talán kétszer-háromszor beszéltem vele telefonon semleges témákról. Mészáros Péter kérésére megengedtem, hogy a csopaki szállodában lakjon, aztán egy német üzlettársam felesége a gyerekeinek születésnapi bulit rendezett volna csopakon, és felvetette, hogy vendégül látná az ott tartózkodó két szerbet is. Telefonon tiltottam ezt meg. A cikk szerint az egész fegyvercsempészet célja az volt, hogy a Kontikár energolcsoport, a belvárosi üzletek és szórakozóhelyek után átveszi az irányítást a Balaton-Északi partján, és amely T. Tibor felügyelete alá tartozott. Az újságíró tulajdonképpen azt mondja vissza, amit a vádirat tartalmazott. Nyilván azért vette át kritikátlanul ezeket az állításokat, mert a magyar médiában a Balaton, mint idegenforgalmi központ szinte szimbóluma volt az éjszakai életnek, és az ahhoz kapcsolódó kábítószernek, prostitúciónak, meg úgy általában, mint korlátlan pénzforrás bukkant fel olyankor, amikor az alvilágban valamiféle ellentétharc alakult ki. Na már most, a kontikár soha nem foglalkozott vendéglátással, mert a már említett két budapesti étteremnek személy szerint én voltam a tulajdonosa, illetve üzemeltetője. Budapesten a frekventált szórakozóhelyek, mint azóta már erről a nyilvánosság is értesült, Vizovicki lászló kezében voltak, ami a Balatont illeti Túri Tibora perben kifejezetten száfolta, hogy a tóparti szórakozóhelyekben érdekeltségei lettek volna. A 168 óra cikke foglalkozik politikai szállakkal is. 2002-ben az első Orbán kormány mandátumának lejárta előtt néhány nappal Radnai és Csüllög által alapított H-Build 2000 RT 175 millió forintot nyert egy Moson-Magyaróvári gyógycentrum építésére. A gyógyszálló beruházásából semmi nem lett, a cég fizetésképtelenné vált, miközben üdülési jogokat is árult, rengeteg károsultat hagyva maga után. A történet a következő. Már másfél milliárd forintunk volt a Moson-Magyaróvári projektben, amikor a már üzemelő szállodához kapcsolódóan egy olyan kútfúrásra adtunk be pályázatot, amelynek segítségével több mint ezer méter mélységből hoztunk volna fel termálvizet, amit aztán gyógyászati célokra használtunk volna fel. Az első részletet, mintegy 87 millió forintot meg is kaptuk, a pénz felhasználását számlákkal igazoltuk, aztán jött a megyesi kormány, és visszavonta a pályázatot. Az eddigiekből szerintem már kiderült, hogy alapvetően jobb oldali beállítottságú vagyok, viszont ennek ellenére sem volt semmilyen kapcsolatom a Fidesz-szel. Aztán jött a kecskemétiper, és az akkor már több mint két milliárd értékű cég ellen felszámolást kezdeményeztek. Talán van jelentősége annak, hogy egy szocialista politikus sógoránál kötött ki a tényleg impozásnak mondható moson-magyaróvári ingatlan komplexom. Rodnai úr, hosszú órákat beszélgettünk már, és ha őre nézek, tényleg nem egy maffia filmekből megszokott kinézetű keresztapát látok, hanem egy átlagos külsejű, középkorú férfi, tornacipőben, farmerben, kapucnis pulóverben, aki kicsit kopaszodik, de a kézhogásnál puha a szorítása. Talán a szemének a csillogása az, ami az átlagosnál magasabb intelligenciát, valamiféle szilárd eltökéltséget és végtelen önbizalmat sugal. Ő minden érzelen nélkül sorolja, miféle üzleteket talált ki kamaszkorától egészen mostanáig. Azt mondja meg nekem, hogy egy ilyen szolid üzletember, ami ennek önmagát bemutatja, hogyan lesz a kecskeméti mafiaperben első rendű vádlott. Hogy miért kerültünk célkeresztbe?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 Svobodán Szojanovics például azt mondta, hogy amikor Mészáros Péterrel lementem a Balatorra, akkor megfogtuk a fegyvereket. Kérdezi a bíró az igazságügyi szakértőt, hogy a DNS vizsgálatok alapján Radnai László megérintette-e a fegyvereket, vagy nem? A szakértő azt mondja, hogy 99,999% hogy Radnai nem érintkezhetett a fegyverekkel. Hozzátette, mivel a két szerep DNS-e rajta van a fegyveren, kizárható, hogy a nyomokat eltüntették volna. Radnai tehát nem érintkezhetett a fegyverekkel. Ettől függetlenül a bíró elítélte. Mondok más példát. Szolbodán Sztojanovic azt mondta, hogy ekkor és ekkor lementem a Balatorra, hogy megrendeljem tőlük a fegyvereket. Bemutatom a bíróságon a repülőjegyemet, a hitelkártyámat, feketén-fehéren kiderül, hogy a feleségemmel az adott időpontban, Szicíliában nyalaltam. Erre nem azt mondja a bíró, hogy hazudott, hanem azt, hogy úgy látszik, rosszul emlékszik. Azért nem emlékezhetett rosszul, mert az adott napon lehallgatták egy telefonbeszélgetését, amikor egy szerb ismerősétől fegyvereket rendelt. Nem számoltam, de csak szvobodán legalább tizenhatszor hazudott. A bíró ezt tudomásul vette, aztán elítélt engem, mint a bűnszervezet vezetőjét. Komolyan mondom, ez egy valódi magyar operet volt. 2005-ben vagyunk. Minket autóval szállítanak Pestről Kecskemétre. A páncélautó előtt, mögött autók. Aztán ahogy közeledünk Kecskeméthez, átvesz minket a Kecskeméti rendőrség. Szirénázva vonulunk be a városba, kísér minket a kommandó, a bíróság környékét lezárják, mesterlövészek a tetőn, stb. Az ügyvédeim egy év után kérik a szabadlábra helyezésünket. A bíróság összeül tanácskozni, és nem enged minket szabadlábra arra hivatkozva, hogy az anyagi helyzetünknél fogva a szöké és elrejtőzés veszélye fennáll. Így utólag, mert már elévült, elmondom, hogy Pestről, csülök Zsigával meg Ferencsik Attillával elindítottak minket Kecskemétre, aztán a páncélautunk Pestlőrincen beállt egy bérelt ház udvarára, hogy másfél-két órát együtt tudjunk lenni a feleségekkel. Jó fej fiatal srácok voltak, a kommandósok röhögtek ezen az egész felhajtáson. Egyszerűen nem lehetett komolyan venni azt, amit műveltek velünk. Az, hogy megpattanjunk, pont ezért meg se fordult a fejünkben. Azt mondtuk, hogy nagyon mocskos dolog történik velünk a tárgyaláson, de szökésről szó se lehet. Of the Record az újságíró szakmában óhatatlan, hogy az együttműködő újságíró és az interjú alanya között kialakuljon valami kapcsolat. Megmondom őszintén, hogy több tíz órai beszélgetés után sem ismertem igazán ki magát. Azt el kell ismernem, hogy nagyon jól alakítja a szolíd családi életet élő üzletembert, akit ezért-azért meghorcoltak egy általam is minimum furcsának minősíthető perben. Ugyanakkor, ha érdekli a véleményem, szerintem egy gyorsan sikereket arató és gyorsan nagy vagyonra szertevő üzletember, pláne a luxus kocsikkal foglalkozik, óhatatlanul belekeveredik zűrös ügyekbe. És úgy gondolom, hogy valamiért ez történt önnel is. Biztos, hogy az én esetemben kettő személyiségről kell beszélni. Van egyszer radnai a családapa, aki valóban komolyan hisz egy konzervatív családmodellben, és ennek szellemében próbálja élni az életét a feleségével és a fiával. Van a másik radnai, a kontikár tulajdonos üzletember, aki, és ezt önnelőtt sem titkoltam, a rendelkezésére álló eszközökkel próbálta megvédeni az üzleti érdekeit. Igyekeztem nyílt kártyákkal játszani. Őszintén elmondtam önnek, hogy különböző gazdasági, pénzügyi manőverekért joggal számolhattak volna el, de nem ez történt. Inkább belerángattak olyan ügyekbe, amelyekhez az égvilágon semmi közöm nem volt. Azt is felvállaltam magának, hogy amikor betámadták a céget, bizony bele is verhették valakinek a fejét az asztalba. De ez volt a maximum. Engem őszintén megrendítette az aranykéz utcai robbantás. Az ilyenfajta erőszak nagyon távol áll tőlem. A kecskeméti perben számomra az volt az igazán érthetetlen, hogy hogyan kerülhet ön közvetlen kapcsolatba két piti szerb bűnözővel, fegyvercsempészszel. Elég gyenge magyarázatnak vélem, hogy mészáros Péter segíteni akart azon a két ágról szakadt szerben. Aztán az meg pláne rozduma, hogy hú, ha már így alakult, helyezzük el ezt a két szerbet a szállodámban. Szóval, Radna Jó, nekem kívülállóként ez, ahogy a jogászok mondani szokták, roppant ingoványos terület. Hibáztam. Nocsak. Semmi nocsak, mert meg tudom magyarázni. Tudom, hogy ő rengeteg börtönben járt, amikor a könyveit írta, de nem tudja, milyen az, amikor életében először az ember fogdába kerül. Nem tudja, milyen az, hogy valaki éveket húz le magánzárkában. Nem tudja, milyen az, ha valaki nem kap csomagot, vagy éppen kap, de nem számított rá. Nem tudja, milyen az, ha valaki szabadul, nem tudja, mennyit jelent ott, ha valaki támogatja, bátorítja egy rossz periódusában. Ezt ön nem tudja. Én viszont ezeket mind átéltem. És mert ezeket átéltem, ezért mondtam azt Mészáros Petinek, hogy ha neked ez a két tényleg a barátod, akkor segíts rajtuk. Ha azt tőlem, hogy ezt a két barátodat engedjen be az amúgy lakatlan szállodámba, akkor megengedem. Hogy utólag mekkora hibának bizonyult, azt már én is látom.